אתם לא שמתם לב, אבל אלכס נכנס. כן. וגם אלכס, אנחנו כל פעם מודים לאלוהים שאנחנו רואים אותך, כן, כי כן. אנחנו כן. התפללנו כל כך הרבה בשבילך כן. במשך חודשים, ותודה לאל. אני התפללתי כל השבוע שהיה לי אותתק שלו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אתם רואים אותו מולכם, מחייך, עומד, הולך ושמח. <מח> זה לא <מח> קרה <מח> במקרה, אלכס, אנחנו מאוד מאוד שמחים אותו. כל פעם שאתה בא לפה זה עושה לי טוב על הלב. <מח> אז <מח> <laughs> אני יודע שיש אלוהים בשמיים, ששומע תפילה. <מח> אנחנו יודעים שלא חסר סבל בעולם הזה. לצערנו הרב, לא חסר סבל בעולם וצרות. יש לנו גם עוד בקשת תפילה של מאצ'יאס. בברזיל אנחנו ממשיכים להתפלל בשבילו וגם שמחים כי אנחנו יודעים שיש מי ששומע את התפילות שלנו ועונה לתפילות שלנו. יש תקווה מאוד מאוד גדולה. היום אנחנו גם נדבר חלק על הדבר הזה של נושא של תפילה, אבל בעיקר על הנושא של חזקיהו, מה שאנחנו דיברנו בשיעורים הקוטבים. למישהו יש עוד בקשה תפילה, אנחנו נתפלל בשביל מאצ'יאס, בשביל גילי. בשביל שאתה תהיה מנכ״ל החברה לא עוד הרבה זמן, אמן אמן, אמן. אמן, אמן. ושתוכל להשפיע, שתזכיר לכולם שיש אלוהים בשמיים. כן, מה אמר? בשביל נדיה. נדיה בטח, היום, אשל... למי שלא יודע, היה לחברת קהילה שלנו תאונה מצערת, היא בטעות אקונומית. מאוד מעניין, אני עוד לא שמעתי בן אדם ששקר, אבל או ששמו לה Fernvin> בתוך המשטה, שמו, בתוך המשטה של האקונומיקה. ניסיון התנקשות בחייה של חברת הקהילה שלנו. אולי ניסתה לספר למישהו על ישוע, אי אפשר לדעת מה ישוע. מה? אז נתפלל בשביל נדיה, בשביל מאצ'יאס, בשבילך כמובן, בשביל דורה, כן דורה? אוקיי, אלוהים יודע מה שיש לך ואנחנו נתפלל אליו שהוא יסדר את כל המורכבות הכימית של התרופות בתוך הגוף שלך שיצא בסופו של דבר לפטרק שלך. יש לי משפחה לאירנה. לאירנה, אוקיי, נתפלל כמובן. לאירנה, כן, אלכס. ‫היא קבלתה את עצמה מקומה שלוש. ‫-אוי, אבוי, התאבדה. ‫ומה קרה? והיא מתה? ‫-היא לקחה סמים אולי, משהו כזה, ‫לא יודעים מה קרה, ‫בבתי כלל, מי מצווה. ‫ועכשיו קשה ללכת... ‫אני כל כך מצטער לשמוע. ‫אתה מכיר אותה באופן אישי? באופן כן, כל המשפחה, ‫לא רק אותה וכל שמה? ‫-רחל. אנחנו נתפלל בשבילה. ‫מה מצבה עכשיו? ‫עכשיו היא... ‫זה סדר מאוד, זה טוב. ‫-אה, כן? ‫אוקיי, טוב לשמוע. ‫אוקיי. ‫-היא צולעת. ‫טוב, בכל זאת, ‫היא נפלה מקומה שלישי. ‫צריך להגיד תודה לאלוהים ‫שבכלל היא חיה או בכלל הולכת. ‫אז טוב לשמוע. ‫נכון, נכון. ‫יש עוד בקשות תפילה נכנסות. ‫כן. בת של חברה של דודה שלה. בת של חברה של דודה שלה. בת של חברה של דודה שלה. בסדר, לא משנה. יש לה שם לבת של חברה של דודה? ניקולטה. ניקולטה. מה יש לה? היא אצלה היה משהו באוזן, אז הוציאו או, אני שמעתי על זה. כן, כן, ניקולטה. נכון, אנחנו התפללנו בשבילה. אוקיי, אוקיי. בת של חברה של דודה של... אוקיי, okay, בסדר. Uh, בואו נתפלל no. בשביל גם... Uh, no. בשביל נסטיה והבת שלה טניה, הם בבית חולים בהדסה עין כרם. Uh, אנחנו, אני סיפרתי אולי שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, שאנחנו פגשנו בבית חולים uh, אישה צעירה והבת שלה, אימא צעירה, והבת שלה היה לה, uh, בתוך הראש גידול. והיא בכתה מאוד מאוד חזק וליסינו לראות מה אפשר לעשות, אחר כך שהתפללנו אז באמת הפסיקה לבכות והייתה יותר רגועה ואז יכולנו לדבר עם האימא והיום אנחנו בקשר ממש טוב והילדה כבר עברה ניתוח, היא כבר עברה את הניתוח בראש, עכשיו היא יותר טוב והן עכשיו נמצאות בבית חולים וכנראה שהן יוצאות בזמן הקרוב יולנדה, שלום לך, הנה עוד נס שנכנס לתוך הקהילה שלנו. הקהילה הזאת מלאה אנשים שאלוהים עזר להם, זה, זה לא פלא שאתם נמצאים פה, אתם יודעים לאן להגיע. באמת, באמת, זה עושה כל כך טוב על הלב, שכל אחד ואחד מאיתנו, אפילו אני רוצה להזכיר את התפילה שהתפללנו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, שגנבו את האוטו, מצאו אותו באותה שעה שהתפללנו. באותה השעה אני דיברתי עם רומן, תגידי לה, תשאלי אותה. רומן בא אליי ביום שבת ואמר, באיזה שעה אתם התפללתם? אמרתי לו, לא בין שש וחצי לשבע וחצי. הוא אמר, זה הזמן שהתקשרו אליי להגיד לי שהאוטו נמצא. אתם זוכרים שהתפללנו? זה במקרה, זה לא במקרה, זה אוטו יקר ואוטו של עבודה, ובאותו הזמן שהתפללנו, אלוהים מצא את זה, אלוהים רוצה לדבר איתנו, להגיד לנו <ע> משהו. תקשיבו, אני בשליטה. יש מישהו שדואג לכם. אני פה, זה לא קורה במקרה, ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל לפני שאנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר עם זה שעושה. אז בואו נתפלל ביחד. אה, עם בשבילכם, סליחה. כללי. באופן כללי גם בשבילכם. שיהיה לו יותר חן וייתן כבוד. יש לו עוד. יש לו עוד. בואו נתפלל ביחד. לפניך, אבינו שבשמיים. אנחנו מתפללים, משתחווים אבא. ומודים לך על ההזדמנות, אבא, שאתה נותן לנו הערב הזה לשמוע אותך. ואנחנו כבר שמענו אותך. כי אנחנו, אבא, ראינו, אה, מתוך כל מה ששמענו, את הפעולה שלך בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. את כל הבקשות תפילה, אבא, שאנחנו נזכרנו, אנחנו עוד פעם שמים בידיים שלך. ושמחים לדעת, אבא, שאתה שומע את כל התפילות שלנו, ועונה לתפילות שלנו. כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך. <אנת> ואני, אבא, נותן את כל הכבוד לך, כי אני יודע, אבא, שאתה תמיד שומע את התפילות שלנו. ותמיד, אבא, המחשבות שלך הן טובות עלינו. וכל הדברים לא קורים במקרה, כי אנחנו יודעים שזה אתה, שעכשיו אנחנו מתפללים עליך, אתה שומע את התפילה שלנו. אנחנו עכשיו, אבא, עושים את הגשר, מפה, מהנקודה הזאת בתל אביב, ביום הזה של יום רביעי אה, לברזיל. את הגשר הגדול הזה שרק אתה יכול לעשות עם האהבה שלך. את כל האהבה שיש לנו עכשיו פה בלב, אנחנו מבקשים ממך, אבינו שבשמיים, שתיקח ותשים בתוך הלב של מאצ'יאס. שהוא, אבא, יקבל ממך את הריפוי המלא, כי אנחנו יודעים, אבא, שאתה יכול הכול, ויש לך את התוכניות הכי טובות בשביל כל אחד מאיתנו. אנחנו מודים לך, אבא, על כל מה שאתה עשית לכולנו עד היום הזה. ואנחנו מבקשים שכל מה שאנחנו נשמע היום, באמת ייתן כבוד לשמך, אבל... אנחנו מבקשים שתעזור לנו לא רק להיות שומעים את מה שאתה אומר, אלא עושים את מה שאתה אומר. כי ככה, אבא, אתה רוצה לברך אותנו, ואנחנו יודעים את זה. אז אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, וכל מה שהתפללנו, וכל הבקשות, בשם של ישוע המשיח. אמן. אמן ואמן. אוקיי, אז אולי למי שלא יודע, אנחנו... לומדים מדי יום רביעי, אנחנו לומדים את ספר ישעיהו הנביא. זה ספר שכמו שאנחנו זוכרים, יש בו הרבה מאוד תיאורים מאוד מאוד יפים, שהם בעצם מדברים על נבואות של אלוהים, על כל מה שאלוהים רוצה שיקרה בעתיד, ומה דעתו על מה שקורה בזמן ההוא. אבל הפרקים האלה שאנחנו למדנו בזמן האחרון הם שונים מכל הפרקים שיש בישעיהו. הפרקים האלה נמצאים מפרק שלושים ושש עד פרק שלושים ותשע, אוקיי? זה הסיפור על חזקיהו והצרות שהיה לו בחיים מהמלך שנקרא סנחריוס. אלוהים יראה את הכוח שלו אה, בחיים של חיזקיהו. אה, אנחנו ראינו איך בעצם מלך מכניע את הרצון שלו לאלוהים ורוצה לשמוע את אלוהים יותר ממה שהוא רוצה לדבר mm -hmm. הוא רוצה לשמוע מה שיש לאלוהים להגיד, אמן? Mm -hmm. הרבה פעמים אנחנו אומרים כל כך הרבה לאלוהים אבל שומעים מה שהוא אומר כל כך פחות בשיעור הקודם אנחנו דיברנו בדיוק על זה, אם אתם זוכרים אנחנו דיברנו על הקול של אלוהים בחיים שלנו, הקול שלו על הרצון שלו, אתם זוכרים את הסיפור עם הווליום? אוקיי, אתם זוכרים את זה, עם ההמחשה להנמיך את הקול של העולם ולהגביר את הקול של אלוהים בחיים שלנו עם דבר אלוהים, נכון? <אח> אני מאוד שמח שיש אנשים בקהילה שמחליטים לעשות את זה, לא רק מסכימים לעשות את זה, מחליטים לעשות את זה, וכאשר הם מחליטים לעשות את זה, אלוהים נכנס לפעולה, ואז החיים שלהם משתנים. אלוהים רוצה לתת לנו דבר מאוד חשוב, ואתם יודעים, אני לא אדבר איתכם עכשיו בכלל על מיסטיקה, ממש לא. אלוהים רחוק ממיסטיקה כמרחק מזרח ומערב. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שאלוהים רוצה לתת לנו משהו שכולנו רוצים. דרך אגב, היום בישראל אה, אחוזים גבוהים מאוד מאוד מהאוכלוסייה רוצה את זה, וזה השכלה. השכלה גבוהה. אלוהים רוצה לתת לנו השכלה מאוד מיוחדת, האמת היא שזאת ההשכלה הגבוהה ביותר. אין השכלה גבוהה יותר מההשכלה שהוא רוצה לתת. אגב, כשאני קראתי את הידיעה הזאת בעיתון, הסתבר לי שבמדינת ישראל אנחנו השנייה בעולם עם מספר האקדמאים הגבוה ביותר אחרי קנדה, אוקיי? קנדה 51 אחוזים, מהאוכלוסייה, ישראל 49 אחוזים. אוקיי? Okay, זה uh, אחוז גבוה מאוד. כולם רוצים להיות פרופסורים? <laughs> <laughs> כולם רוצים ללמוד, לא שזה רע, וחלילה. <laughs> נכון מאוד. אז חסר, חסר מקום באוניברסיטאות, אוקיי. Okay. אבל <coughs> גם מפגינים. <coughs> נכון, <coughs> <coughs> <coughs> אבל uh, אלוהים רוצה לתת לנו השכלה שהיא דווקא באוניברסיטה שלו. ובאוניברסיטה <coughs> של אלוהים <coughs> לא צריך הרשמה, לא צריך כסף. ותמיד יש מקום, אין בעיה, גם לא עושים מבחנים, כדי, מבחני כניסה, כדי, לא צריך בשביל זה דבר מאשר לתת את הלב לאלוהים. אלוהים רוצה לתת לנו את ההשכלה שלו כדי שאנחנו נלך בדרך הנכונה. אתם יודעים מה ההשכלה הטובה ביותר? שבסופו של דבר אתה מקבל את הידע שמביא אותך לנקודה שאלוהים רוצה שאתה תגיע, אוקיי? זה, זה הידע הטוב ביותר. אם אתם מקבלים את ההשכלה הטובה ביותר בעצם זאת השכלה שמביאה אתכם לנקודה שאלוהים רוצה שאתם תהיו שם. בתהילים פרק שלושים ושתיים אם אתם זוכרים אנחנו קראנו את ההבטחה היפה הזאת מאלוהים. השכילך אלוהים אומר מה זה השכילך אני אתן לך השכלה ואוריך מה זה אוריך אני יאיר לך את הידע הזה אתה ת, ת, תוכל ללמוד אותו ואני אראה לך את ההשכלה ואת האור הזה כדי שאתה תלך בדרך הזאת זה מה שאלוהים אומר ההשכלה שאנחנו מקבלים היא לא בשביל שיהיה לנו מעניין בחיים לא רק בשביל זה לא רע אבל זאת לא המטרה אלוהים רוצה לנו, לתת לנו השכלה והבנה של השכלה כדי שאנחנו נלך בדרך הזאת אלוהים אומר, כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, הוא ישים עלינו מה? היא oh, yeah. עצה עליך עיני, הוא אומר. Oh. אני אשים עליך את העין שלי בעצות שלי. Oh. אני עכשיו אסביר את זה קצת יותר טוב. המילים האלה בעברית הן oh. <coughs> מאוד מאוד לא פשוטות. Oh. צריך להבין אותן. כשאלוהים oh. אומר, היא עצה עליך עיני, זאת אומרת, אני eh, בעצם אשמור עליך oh. עם העצות שאני נותן לך. Oh. מה אתם אומרים על זה? אתם יודעים מה זה עצות? Advice in English, okay. אני אשמור עליך mm -hmm. ה, עם, עם, עם, עם. אני אשים עליך עין עם העצות שאני נותן לך. With the advice I give you. I keep my eyes on you with the advice I give you. אתם מבינים? אני אעצה עליך עיני. ואז בפסוק 9 הוא מזהיר ואומר: אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין במתק ורסן. אל, יהיו כמו בהמות שהולכות לכל מקום שמושכים אותן. תלכו בדרך שאני אראה לכם. אלוהים רוצה לתת לנו, ולא רק רוצה, כשאלוהים רוצה, הוא גם יכול. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו רוצים, אבל לא תמיד מה שאנחנו רוצים, אנחנו גם יכולים. אלוהים לא רק רוצה, הוא גם יכול. הוא רוצה לתת לנו את ההדרכה הטובה ביותר. Uh, היוזמה היא שלו, הוא, הוא לוקח יוזמה, אבל ההחלטה היא שלנו, אוקיי? Okay? הוא מראה לנו את הדרך, אבל אנחנו מחליטים אם ללכת בדרך הזאת או לא. לא הוא מחליט בשבילנו, הוא רק אומר, זאת הדרך, תלכו בה. אבל אנחנו מחליטים אם ללכת. <coughs> אתם יודעים, מי מכיר את האדם הזה, מאוד מוכר על שטרות ירוקים בארצות הברית, איך קוראים לו? בנימין פרנקלין, אוקיי? הרבה אנשים חושבים שהוא היה נשיא ארה״ב, הוא לא, הוא לא היה נשיא ארה״ב, הוא לא אחד מהנשיאים של ארה״ב. חשבתי שהוא בטהרון. מה חשבת ש? שהוא בטהרון. בטהרון, אוקיי, לא. זה לא בטהרון? זה לא בטהרון, אבל זה בנימין פרנקלין. הרבה אנשים טועים לחשוב שהוא היה הנשיא, אבל הוא לא היה נשיא, הוא היה סופר והוגה דעות. אפשר להגיד... מאוד מפורסם, והוא אמר, תשימו לב מה הוא אומר, הוא אמר הרבה דברים, אבל רציתי להבין את הדבר הזה שהוא אמר, הטרגדיה של החיים, הטרגדיה של החיים היא שאנחנו נעשים זקנים מוקדם מדי וחכמים מאוחר מדי, אוקיי, זה מה שהוא אמר, אנחנו נעשים זקנים מוקדם מדי, יותר מדי מהר, וחכמים מאוחר מדי. אתם יודעים שבקשר לזקנה אין מה לעשות. אבל בקשר לחוכמה זה עוד לא מאוחר מדי. בקשר לזקנה אין מה לעשות, אבל חוכמה זה לא מאוחר מדי. היום בשיעור שלנו, מפרק שלושים ושמונה, ישעיהו פרק שלושים ושמונה, אנחנו ממשיכים לקרוא את הסיפור של המלך חזקיהו, ואנחנו מגלים שהמלך חלה במחלה קשה מאוד. אגב, אם אתם לא מבינים משהו שאני אומר, בבקשה להרים את היד, אוקיי? כי אני יכול להגיד את זה או באנגלית, או אם תרצו אפילו בספרדית, אבל זהו. ובעברית כמובן, אבל יש גבול, כן. כן. הסיפור שאנחנו נלמד היום מהספר הזה מדבר על מחלה שחזקיהו קיבל, מחלה קשה מאוד, והוא עומד למות ממנה. בואו נתחיל לקרוא. ככה מתחיל הפרק, בימים ההם, איזה ימים ההם? בימים של הלחץ, בימים של ההתקפות, בימים של כל הבלגן שהיה, בימים ההם חלה חזקיהו למות. אתם יודעים, מכל הלחץ של ההתקפות, של האשורים, זה כנראה השפיע מאוד מאוד על המלך. אתם מאמינים שלחץ יכול לעשות מחלות? בוודאי כמובן, לחץ נפשי מוציא הרבה דברים. אולי אפילו פצעים, מחלות, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא רוצים בחיים שלנו. וזה כנראה מאוד השפיע על המלך, לא רק נפשית, אלא גם פיזית. <coughs> היו אלו ימים מלאים חשש, פחד, אנחנו רק דיברנו על זה לפני שהגעתם. כמה שהשטן רוצה שאנחנו נפחד. הוא מפחד הכי הרבה, אנחנו אמרנו, מאלה שלא פוחדים. זה מה שמפחיד את השטן הכי הרבה. אנשים שלא פוחדים, אנשים שיודעים שיש אלוהים בשמיים, שאין להם פחד בלב, שאין להם ממה לחשוש. זאת הייתה בעצם מחלה מאוד מאוד קשה, ואז הנביא ישעיהו, המלך מקבל שליח, שליח אה, ישר מאלוהים, ישעיהו בן אמוץ הנביא, והוא אומר לו, ויאמר אליו, כה אמר ה' צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה הוא מקבל הודעה לא משמחת בכלל. אתם יודעים, כשאתם חולים, לא הייתם רוצים שיבוא מישהו ויגיד לכם, זהו, מהעמידה הזאת אתה כבר לא תגום. לא קבל הודעות כאלה, נכון? אבל חזקיהו בעצם מקבל מאלוהים את הדבר, כנראה, שהוא חשש ממנו הכי הרבה, זה המוות. הוא מקבל מאלוהים בעצם את הדבר הזה. חזקיהו <חזקיה> שואל את עצמו, תחשבו, תשימו את עצמכם, למה? למה זה צריך להגיע לי? אחרי, אני הייתי כל כך נאמן לך אלוהים, התפללתי אליך, אני סמכתי עליך, דווקא עכשיו, עכשיו אני צריך למות, ולמה? תשימו לב לתגובה שלו, פסוק שתיים, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, כן, נכון, הוא היה שוכב במיטה כנראה, הוא הסתובב אל הקיר, והתפלל אל אדוני, כשאני קורא את הפסוק הזה זה קצת מצחיק אותי כי אני באופן אישי תמיד הייתי אומר לאשתי לפני שהייתי אדם מאמין הייתי אומר לה את סתם מדברת אל הקיר <laughs> את לא באמת מדברת לאלוהים <laughs> כי בעברית שאם מישהו מדבר אל הקיר זאת אומרת הוא מדבר למישהו שלא שומע אותו הרבה פעמים אתה אומר לילדים תגיד אני מדבר אל הקיר אני לא מדבר אליך אבל כאן דווקא חזקיהו מסתובב אל הקיר ומתפלל. חזקיהו, תשימו לב, עושה את מה שהוא רגיל לעשות בחייו כאשר הוא נמצא בצרה. חזקיהו, כששמע את ההודעה מאלוהים, הוא לא שלח לקרוא לרופאים, נכון? הוא לא שלח לקרוא לתרופות. הוא, ש... הוא הסתובב והוא דיבר עם אלוהים. והוא אומר לאלוהים, אנא, אדוני, זכור נא, עכשיו הוא מזכיר לאלוהים, תשימו לב, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי. מה הוא מזכיר לאלוהים? כמה שהוא היה טוב, נכון? למה זה מגיע לי? הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד לאלוהים, אבל תראה, למה זה מגיע לי? למה? וזה לא רק, אני לא מדבר רק על אנשים מאמינים אני מדבר על אנשים, אני זוכר לצערי הרב, אבי נפטר בדצמבר האחרון, 2015, והוא חלה ממש במהירות, המצב שלו הידרדר כל כך מהר מבן אדם, ממש על הרגליים, והוא לשבר כלי, לצערנו הרב, לצער כל המשפחה, והוא כל הזמן היה מסתכל אפילו במראה, והוא אומר, מה קרה לי, למה? אני כל כך טוב, אני לא פוגע באחרים, אני לא... Allah, לא מקבל, הוא לא קיבל את זה אף פעם, שהוא נהיה ככה חולה. הוא אומר, למה? למה זה קורה לי? וחזקיהו פונה לאלוהים ואומר לו, אבל אני עשיתי הכל טוב, למה אני צריך לקבל את זה? ואז כשהוא מסיים להתפלל, מה הוא עושה? כתוב, ויבך חזקיהו בכי גדול, בכי גדול. כואב לב ממש לשמוע את הבכי, בכי של בן אדם שיודע שהוא עומד למות. מה נשאר לו בחיים? המילים האלה המילים נוגעות ללב של המלך לאלוהים מה שיפה בעצם שחזקיהו מאמין לנביא אתם שמים לב? עכשיו אנחנו קוראים בין השורות אתם יודעים מה זה לקרוא בין השורות? אנחנו קוראים איפה אפילו שלא כתוב אנחנו מבינים מה קורה אז חזקיהו באמת מאמין לאלוהים, נכון? Yeah. הוא יכול היה להגיד לנביא, כן, כן, בטח אני אמות, זו מחלה. Yeah. מה אתה, אתה אומר לי דברים כאלה? <laughs> לך, לך מפה. אבל הוא מאמין yeah. למילים של אלוהים. Yeah. הוא מאמין yeah. לנביאים של אלוהים, yeah. וזה דבר שהוא מאוד מאוד eh, חשוב שאנחנו נזכור. <coughs> התגובה של חזקיהו yeah. היא תפילה yeah. ובכי גדול מאוד. Yeah. התגובה של אלוהים yeah. לא איחרה לבוא. התגובה של אלוהים מלאת רחמים. ויהי דבר אדוני אל ישעיהו לאמור. אלוהים לא איחר, הוא שלח לו ישר תשובה. הלוך ואמרת אל חזקיהו, הבן שלי, זה שבכה, זה שהתפלל אליי. כמה רחמים יש לאלוהים בלב שלו? המון המון רחמים. והוא שומע שאנשים באמת מכל הלב פונים אליו, הוא עונה להם, הוא לא מאחר בתשובה שלו. הלוך ואמרת אל חזקיהו, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך כל הזמן הזה אלוהים היה שם איתו, שמע את הבכי, ראה את הדמעה ואז הוא אומר לו, החדשות הטובות, הנני מוסיף על ימיך כמה שנים? חמש עשרה שנים. חמש עשרה שנים מוסיף על חייו, אלוהים מרחם על אל חזקיהו ומבטיח לו חמש עשרה שנים נוספות. מעניין מדוע אלוהים נותן לו מספר מדויק, אני חשבתי על זה, אוקיי? אולי אלוהים היה אומר לו, אני אתן לך עוד כמה שנים לחיות, אוקיי? אבל הוא נותן לו מספר מדויק לכמה שנים עוד נשאר לו לחיות. תחשבו על זה, חזקיהו יודע שנשארו לו רק חמש עשרה שנים. הוא יודע את השנה שבה הוא ימות. מה עובר לו, לדוגמה, בשנה ה-13? בשנה ה-14, אוקיי? הוא, איך אומרים, שעון החול יורד והשנים עוברות, והוא מקבל בעצם כל שנה את הידיעה שהזמן שלו מתקרב. אבל מה, אנחנו יותר טוב? כמה אנחנו? אנחנו יודעים עוד כמה שנים נשאר לנו לחיות? לא. לפחות, עכשיו נסתכל מהנקודה החיובית, לפחות הוא יודע שהוא לא ימות חמש עשרה שנים, לכן אין את זה. גם לי אין את זה. אתם יודעים שיש לכם עוד חמש עשרה שנים לחיות? לא. בואו נסתכל מהצד החיובי, נכון? אפשר להסתכל מהצד השלילי, אבל גם מהצד החיובי. אלוהים מבטיח לו שהוא לא ימות חמש שנים. אבל פה היא שזה קצת מעט חמש עשרה. לא בתקופה ההיא. לא בתקופה ההיא, אנשים אז לא היו חיים כל כך הרבה הרבה שנים, אוקיי? בתקופה היא 15 שנים, אולי זה היום כמו עוד 50 שנה, אי אפשר לדעת מבחינת הפרופורציה. אבל אלוהים אומר, אני מוסיף לך עוד 15 שנה. חזקיהו עכשיו בעצם, תשימו לב, אולי אתם לא חשבתם על זה ככה, אבל הוא מקבל זמן נבואי, אומרים באנגלית time prophecy. אוקיי? Okay? מקבל זמן נבואה ישר מאלוהים. לגבי זמן נבואה אישי ישר מהנביא. אתם יודעים שרק הדבר הזה אה, מעודד? מכיוון שאנחנו רואים שיש מישהו בשליטה. הרי מי יכול להבטיח לכם שעוד חמש עשרה שנה אתם לא תמות? אף אחד. אם אתם מאמינים לזה שאומר לכם שאתם חמש עשרה שנה לא תמותו, סימן שהוא בשליטה. סימן שיש לו מה לתת לכם. גם אחרי ה-15 שנה האלה, אלוהים נשאר. וזו נחמה מאוד מאוד גדולה. אתם שמתם לב, מבחינה רוחנית אנחנו יכולים להבין דברים בצורה מאוד מאוד מיוחדת. דרך העיניים של מי? דרך העיניים שלנו. כשאנחנו שמים את המשקפיים של אלוהים, הדברים פתאום מקבלים צורה אחרת. בשבת שעברה, יולנדה, ואנה, הקדישו את החיים שלהם לאלוהים. ואני רוצה להבטיח לשניכם, אתם עשיתם את ההחלטה הטובה ביותר שאתם יכולים לעשות אי פעם בחיים שלכם, וזה להקדיש את החיים שלכם לאלוהים. אלוהי חזקיהו, אלוהים של ישעיהו, אלוהים של דוד, אלוהים של דניאל, אלוהים של משה, אלוהים של עם ישראל. זה אלוהים שאתם מחליטים. להקדיש את ה... היה לי כל כך מרגש שעשיתי את הטבילה עם... גם עם הקבוצה האתיופית, הם, הם... מה זה התרגשו? גם את בכית כל כך הרבה. הם בכו עליי, היה אחד שבכה עליי איזה כמה דקות, הוא לא יכל לעזוב אותי, בוכה ובוכה ובוכה, ואחר כך סיפר לי שהוא אף פעם לא בוכה. אבל <laughs> אמרתי לו, בשביל אחד שאף פעם לא בוכה אתה... ‫בכית. ‫-אבל הוא אמר לי שהוא אף פעם ‫לא התרגש ככה, ‫וזה היה פעם ראשונה. ‫וגם אנה, נכון, ‫היא בכתה חבל על הזמן. ‫עכשיו, זה לא סתם, ‫מכיוון שהידיעה הזאת, רוח הקודש, משנה ופועל בלב של הבן אדם ‫בצורה מאוד מאוד מיוחדת. ‫אבא, משהו מצחיק בסיפור של חזקיה, ‫שבגלל שה... ‫דבר חזק, שנשמע אותך. בגלל הניסיון שלו, שאלוהים נתן לו ב-15 שנה, אתה יודע, נלחם עליו, קוראים לו חזקיה, כי יפה מאוד. חזקיה חיזק אותו. נכון מאוד. השם של חזקיה זה המילה מחזק, ויה זה אלוהים. אז חזקיה, אלוהים חיזק אותו. יפה מאוד, לא חשבתי על זה. כל הכבוד. באמת יפה. שמעתם מה דורם? אוקיי, אלוהים יכול לתת לך, לא חמש עשרה שנה, הוא רוצה לתת לך לנצח, וזה הרבה יותר טוב. נכון, אני מבין, נכון, נכון, כי הוא מאוד, הוא רחמן. אנשים שחלשים לדמעות קוראים להם רחמנים, אמן. נכון אלכס, באמת זה נכון. אני, לדוגמה, אני... אלוהים נתן לי את המתנה הזאת, אני גם רגיש לאנשים שבוכים ו... מה? ואין לו תודה, תלוי למה, אל תדחו ונשחו את זה יותר מדי יש לך מספיק ניסיון עם אבא שלך, לא כל דמעות הן אותן דמעות, בסדר אבל אלוהים, תשימו לב כאן נותן בעצם לחזקיהו לא רק הבטחה, הוא גם אומר לו מה הוא יעשה, הוא אומר לו גם, למשל בפסוק 6, אני אציל אותך מהמלך של אשור, ואני אציל את העיר הזאת, ואני אגן על העיר הזאת, זאת אומרת, לא רק שאתה לא תמות, אני אמשיך לפעול בחיים שלך, <עובת> העובדה שאתה חי, זה לא אומר שאתה רק אוכל ויושן, <עובת> אתה צריך גם להיות מלך, <עובת> אתה צריך גם לעבוד אתה צריך לפעול, ואל תדאג, אני לא אעזור אותך. אתה לא רק חי, אתה לא צמח, אתה לא עץ. אתה חי כדי לשרת אותי, אתה חי כדי להיות מלך, ובזה אני, מה שאתה לא תוכל לעשות, אלוהים אומר אני. ואז בפסוק שבע, הוא אומר, וזה לך האות, עכשיו תשימו לב, זה לך האות מאת אדוני אשר יעשה אדוני את הדבר אשר דיבר. הוא אומר, עכשיו אני אתן לך אות שיראה לך שזה אני דיברתי, אוקיי? אפילו שאתה מאמין, אני רוצה להראות לך. הנני משיב את המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחורנית, עשר מעלות, ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה. מה, מה אנחנו קראנו פה בעברית הזאת? מאוד קשה? לא הבנתם כלום, לא אוקיי? אוקיי? השמש בעצם ירדה בשמיים, כמובן שהשמש לא זזה, אבל מסתבר ש... Uh, היום התקצר בעשר מעלות, אוקיי? Okay? Uh, זה אות uh, שחזקיהו מקבל מאלוהים. Uh, מדוע? מכיוון שאלוהים נותן אות שרק הוא יכול לתת, אוקיי? Okay? אפשר לתת כל מיני סוגים של אותות, אבל אלוהים רוצה שאנחנו נדע שהוא אלוהים, ואז הוא נותן אותות רק שהוא יכול לתת. הוא שולט על הטבע שהוא ברא. הטבע האדיר כמו השמש בידיים של אלוהים, הוא עושה בה מה שהוא רוצה. האם אתם יכולים לעשות עם השמש מה שאתם רוצים? לא. לא אתם יכולים רק לשים קצת קרם הגנה שהיא לא תשרוף אתכם, נכון? שמוקחים לים. <אח> אבל חוץ מזה, <אח> אין <אח> מה לעשות. <אח> אבל אלוהים יכול. ככה חזקיהו, ולא רק חזקיהו, גם אנחנו, פה היום, גם מאצ'יאס, שאנחנו נדבר איתו, גם הוא ידע. ש... כמו חזקיהו שיודע מי באמת שולט בעולם. בידיים של אלוהים לא רק יש את השמש, יש גם את החיים וגם את המוות. זה ביד של אלוהים. וזה חזקיהו קיבל. כמה תקווה יש לנו עם אלוהים כזה? אינסופית. כמו שאלוהים הוא אינסופי, זאת התקווה שאנחנו מקבלים. תקווה אינסופית. אבל לא לכולם יש את החוויה של חזקיהו. תשימו לב לדוגמה הפוכה, אוקיי? ניקח לכם עכשיו סיפור על מלך אחר, לא חזקיהו. ויפול אחזיה, מלכים ב' פסוקים אחד ושתיים, ויפול החזיה בעל הסבכה בעלייתו, המלך נפל, קוראים לו אחזיה, ישב על איזשהו מקום גבוה ונפל, אוקיי? וכתוב שהוא נעשה חולה. ואז הוא שלח שליחים ואמר להם. מה הוא אמר להם? תשימו לב, לא כמו חזקיהו, מה הוא אומר להם? לכו דירשו בבעל, זבוב, אלוהי עקרון, אם אחיה מכל איזה. המלך של ישראל, מלך שומרון, הוא שולח שליחים אחרי שהוא חולה למלך של, לא למלך, לאליל פלישתי. אליל פלישתי, מעקרון. מה חזקיהו עשה? חזקיהו הסתובב אל הקיר, נכון? והתפלל. המלך הזה בעצם פונה לאלילים כדי שיגידו לו, כשהוא יקבל אינפורמציה על המחלה שלו, האם הוא יקום או לא יקום. אלוהים עונה לו דרך אליהו הנביא, והוא אומר לו, תגיד לי, אני עכשיו מדבר אה, פרפרזה, אין אלוהים בישראל שאתה הולך לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? לכן כה אמר ה' המיטה שאתה עלית לא, משמה אתה לא תרד כי מות תמות וילך אליה. מה ההבדל עכשיו אתם תגידו לי בין חזקיהו לאחזיה? מה ההבדל ביניהם? שניהם לאחים חולים, אוקיי? שניהם עומדים למות, מה ההבדל ביניהם? ההבדל שחזקיהו הוא התפלל לאלוהים ו... המלך שומרון, אז הוא הלך להגיד למישהו אחר, אם הוא יחיה. לאליל. כן. לאליל. זאת אומרת, הם פונים. חזקיהו פונה לאלוהי השמיים, שהוא יכול לעשות הכל, ואחזיהו פונה לפסל, שאפילו לעצמו הוא לא יכול לעזור לעזרה. לכן אלוהים אמר לו, אם אתה לא רוצה אותי, מה יקרה לך? אתה. תמות. תמות. המיטה שאתה עלית עליה, אתה תמות. אחזיהו בוכה פה? לא. הוא לא בוכה. הוא לא מתפלל, הוא שולח שליחים לדבר עם פסל. זה הצרה של העולם שאנחנו חיים בו היום. האם אלוהים לא יכול? הוא יכול הכל! הצרה היא שאנחנו לא פונים אליו, ולא מבקשים ממנו. ויאמר ישעיהו, אנחנו חוזרים לחזקיהו, תשימו לב לתרופה. ויאמר ישעיהו, וואו! מה אתם אומרים? אתם דרך אגב אוהבים לאכול תאנים יבשות, נכון זה טעים? עד היום לא חשבתם שזה תרופה למחלת שכין, למרוח על העור, כן? לא, אוקיי. אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם תאנים יבשות, מיובשות סליחה, הם תרופה למחלת אור קשה? אוקיי. לא כתוב שם מיובשות. דבלה, דבלה זה תאנה יבשה, אוקיי? Okay. זה, זה, זה הפירוש של דבנים, זה תאנים מיובשות. Uh, אנחנו יודעים כמובן שיש הרבה פירות שיש להם הרבה סגולות לטיפול במחלות, ויכול להיות שבאמת התאנים באמת היו, אבל האם זה באמת מה שאלוהים רוצה שאנחנו uh, נבין? <אח> uh, הנביא ישעיהו מצווה למרוח תאנים על המלך חזקיהו, אבל מה? הוא מבריא, הוא מבריא. הכתובים מלמדים אותנו שלא הטבע של התרופה משנה, אלא מי שכתב את המרשם. אתם מבינים על מה אני מדבר? הרופא בעצם, שנותן את התרופה, הוא שולט על התרופה. שהוא אומר למשה, תזרוק את המקל הזה למים, והמים לא יהיו מרים יותר, האם המקל הזה הוא סוכר או לא? או שאתם זוכרים את הסיפור עם אלישע, שהוא היה סיר מלא רעל, מלא איזה רעל, ואמרו, מה נעשה? יש רעל בתוך הסיר. הוא אמר, תשכחו קמח בפנים. הכל היה בסדר. אנחנו יודעים בעצם שמה שאנחנו צריכים זה אקט של אמונה. אנחנו לא סומכים על הטבע, אנחנו סומכים על זה שעשה את הטבע. וזה הבדל גדול מאוד מאוד. לפעמים תרופות גם לא עובדות. מה, כל התרופות עובדות? מה, חסר תרופות שלא עובדות? מה שעשו לאבא שלי, עשו עליו ניסויים. כל חברות הטבע בעולם, כל התרופות שאפשר להכניס, או אבא שלי כבר לא יודע מה לקחת. צריך להיות תוכנת מחשב מיוחדת כדי לדעת איזה דקה צריך לקחת את התרופה הזאת, ואיזה יום צריך לקחת את זאת, וכמה ופעמים ביום. צריך ממש, הנה, דורה יודעת על מה אני מדבר, היא עושה ככה עם הראש. מי מסדר את כל הפעילות הכימית הזאת בתוך הגוף? אנחנו, אני לא מדען, אני לא מתיימר לדעת, בטח יש לזה הסבר מדעי, אבל לא, כל, לא תמיד התרופות עוזרות לנו. הרבה פעמים התרופות הן לא עוזרות לנו. הרבה פעמים הגוף פתאום נרפא גם בלי התרופות. אתם יודעים מה? רק בסוד. לפעמים יותר טוב בלי תרופות, אם אפשר, אם אפשר, כי כל הכימיות הזאת בגוף יכולה לעשות לנו דברים שאנחנו אולי מרפאים את המחלה, אבל הורגים את החולה, לצערנו הרב, הרבה פעמים כל כך הם רוצים לרפא את המחלה, המחלה כבר בסדר, אבל החולה מת, לצערנו הרב. כן. אני לא יודעת מה קרה, אצלי הכל בסדר, אל תקלו שלושה ימים כולכם. אני אמרתי לעצמי, התפגלתי, אמן. אגב, אלוהים שומע את טבילתך לא פעם ולא פעמיים. יהיו הזדמנויות שאני אספר לכם את עלילות דורה בארץ הקודש עם אבינו שבשמיים. אבל, מה? דורה דה אקספלורה, אקספלור, כן, <laughs> טוב, אבל רק כל הכבוד לאלוהים. אז בעצם אנחנו לומדים מכך שלא התרופה היא החשובה אלא הרופא, זה שמרפא בהתאם לרצון שלו ולא ממש לפי ההרכב הכימי של התרופה שהוא רשם, אוקיי? באיגרת יעקב אנחנו קוראים על תהליך מיוחד במינו להירפא, תהליך מיוחד. יש אדם חולה והתהליך שאיגרת יעקב מדברת עליה זה תהליך מאוד מיוחד כדי להירפא והמחלה הזו. איגרת יעקב 5 פסוק 14 אם יש חולה ביניכם יקרא את זקני הקהילה ויתפללו בעדו במושכם אותו שמן בשם אדוני. אתם יודעים שאלפי שנים בעולם הזה של חטא גרמו שהעולם שלנו מאוד מאוד חולה. החיים שאנחנו עוברים פה הם הרבה פעמים חיים של סבל. יעקב קובע בעצם שיש מצב מסוים שחולה יכול להתרפא על ידי תהליך של תפילה ומשיכה בשמן, אוקיי? אגב, מילת המפתח כאן בפסוק, בפסוק הזה היא המילה הזאת ביניכם. אנחנו מדברים פה על קהילה, קהילת מאמינים. חשיבות הקהילה בחיים של הפרט היא עצומה. קשה לי להגיד לכם עד כמה החיים שלכם יהיו ברוכים, מבורכים, אם אתם תקשרו את החיים שלכם עם החיים של הקהילה. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות הפוכות של אנשים שהחליטו לעשות קהילה אישית לעצמם, עם עצמם. בעצמם, עם עצמם, והם גילו שהם התרחקו מאלוהים. הם גילו שהם למדו הרבה דברים מאלוהים, אבל הלימוד הזה לא היה פרקטי בחיים שלהם, כי לא היה להם ממי לחלוק אותו. הקהילה זה מקום שבו אנחנו לומדים מה אנחנו צריכים לעשות, אבל גם עושים את מה שאנחנו למדנו מה לעשות, זה חשוב מאוד. אם אנחנו רק יודעים מה לעשות ולא עושים את מה שאנחנו יודעים, אז אין בזה ברכה. ואלוהים רוצה שאנחנו נשתמש במה שיש לנו, לכן המילה פה ביניכם, אם יש פה חולה ביניכם, יעקב אומר, הוא לא צריך לשתוק, הוא לא צריך לשבת בבית ולסבול, שיקרא לזקני הקהילה והם יתפללו בעדו ומושכם אותו בשמן. הפסוק הבא מדבר על אה, התוצאה. תפילת האמונה שלהם בעצם מושיעה את החולה. החול, אה, החולה קם, אלוהים זה שמקים אותו, ואם חתה, ייסלח לו. אז כאן אנחנו רואים ארבעה דברים, יש לנו את החולה, יש את הקהילה, את אלוהים ואת החטא, בכל מה שקראנו עד עכשיו. זאתי אגב אחת ההבטחות היפות בכתובים. כשאנחנו רואים בעצם את התהליך הזה, זה תהליך רוחני. זה לא משהו שאתם יכולים לעשות איזה ניסוי במעבדה כדי להוציא לפועל את התהליך הזה. זהו תהליך רוחני. אתם יודעים איזה בשורה בן אדם יכול לקבל, אני חייב להגיד לכם. אני ראיתי הרבה טעמים אנשים שקיבלו בשורה לא טובה, כאילו שנפל להם העולם על הראש. הם לא חיכו לזה. הנה יולנדה גם אצ'יאס, אנחנו uh, יודעים שזה קרה לו. לא. אתה חי את החיים שלך, יש לך תוכניות, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, פתאום, בום, על הראש אתה מקבל רעם ביום בהיר. בשורה מאוד מאוד קשה. ואז מתחיל מצב נפשי לא קל. פתאום אתה מבין שהחיים שלך בסכנה, הדבר היקר ביותר שיש לך, אתה עומד לאבד אותו. כל שאר הדברים פתאום הופכים להיות לא כל כך חשובים מהדבר הזה. אבל מה קורה כשאתה מקבל בשורה טובה? וואו, כמו מים קרים לבן אדם בתל אביב באוגוסט. גם <אח> <אח> <אח> דוגמה. איזה הרגשה זאת, איזה הרגשה נפלאה. תפילת האמונה תושיע את החולה. מה זה המילה תושיע? מה שקרה <אח> לך יולנדה, תושיע. שאלוהים הושיע אותך. איזה אבן גדולה נגולה מן הלב. איזה, כמה... לילות, אפשר להגיד, של דאגות, כמה, כמה פחדים, כמה... מכל מה שאנחנו יודעים שקורים בסוג כזה של מחלה. מה אנחנו עושים? אנחנו עובדים על הברכיים. ואנחנו פונים לאלוהים, ויש לזה סיבה מאוד מאוד חשובה. יש לזה סיבה חשובה מאוד מאוד. עכשיו אני אגיד לכם את הסיבה. ואם תחשבו על זה לעומק, אתם גם תגלו שאתם בעצם ידעתם את זה תמיד. התהליך הזה שאנחנו דיברנו עליו, אם יש חולה ביניכם, מדבר איתנו על משהו מאוד מאוד פרקטי. אני הייתי בצבא ההגנה לישראל. אני שירתי בצבא והייתי במלחמה, מלחמת שלום הגליל הראשונה. נכנסנו ללבנון דווקא ביוני. עשירי ליוני או משהו כזה, נכנסנו ללבנון. וזה הפחד הכי גדול שלך בחיים שאתה... לא יודע מה קורה מסביבך. דרך אגב, מלחמה זה לא סרט. במלחמה אתה לא יודע מי יורה עליך. בסרטים המצלמה שמה את זה על החייל, אחר כך שמה את זה עליו זה, אתה יודע מה קורה. במלחמה לא יודעים, אתה רק שומע כדורים מכל הכיוונים. ואני הבנתי שאני אצא משם בחיים, אם נצא משם בחיים זה יהיה בנס, כי הרבה אנשים לא חזרו משם. לצערי הרב גם חברים קרובים שלי נהרגו במלחמה הזאת. וגם נפצעו במלחמה הזאת. תודה לאל, אני לא נפצעתי. אבל לפני שיצאנו לקרב, המפקד שלנו אמר לנו דבר כזה: הסיכויים הכי גדולים שאתם תצאו משם בחיים, זה אם תעשו את מה שאני אומר לכם. זה הסיכויים, מכיוון שאם אתם תלכו לפי כל החוקים שאנחנו מלמדים אתכם, רוב הסיכויים שאתם לא תפגעו. ואם תיפגעו אז זה לא יהיה, לא יהיה בעצם קטסטרופה. כמובן שהוא לא יכול להבטיח דבר כזה במאה אחוז, אבל מה שהוא מתכוון זה שלכל אחד מהחברים במחלקה היה לו תפקיד, אוקיי? <אח> okay? אם כל אחד מבצע את התפקיד שלו כמו שצריך, אז המחלקה הזאת מתפקדת כמו שעון. ככה היא צריכה לתפקד. אתם יודעים, מי שתכנן את העניין הזה של צבא, הם אנשים שעם המון ניסיון, שהם יודעים איך להתנהג במצבים כאלה. עכשיו, מה קורה אם יש פה אחד, שתיים, שלוש, שהם חולים? צריכים אותם או לא צריכים אותם? <אח> כל אחד חשוב. כל אחד חשוב. <אח> ככה זה גם בקהילה. <אח> מה קורה שיש מישהו חולה בקהילה? אם זה מישהו שהקהילה, שהוא אף פעם לא מגיע לקהילה, yes. אם זה מישהו שלא בעצם משקיע את הזמן שלו בקהילה, אז הקהילה יכולה להסתדר בלעדיו, נכון? Yes. אבל מה קורה אם זה מישהו מאוד מאוד חשוב בקהילה, לא מזמן נפטרה לנו yes. ח... אחות מאוד יקרה, ורה. Yes. עד עכשיו אנחנו מרגישים את החיסרון של, של ורה. Yes. שוורה בעצם נפגעה, yes. זאת הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה, בסופו של דבר אלוהים החליט שהיא לא תצא מזה, אבל יש את החיסרון. החולה בתוך הקהילה הוא קם והוא קורא. מדוע הוא קורא? רק כדי שהוא לא יהיה חולה? כמו חזקיהו הוא צריך להמשיך להיות מלך. זה התפקיד שלו. הוא לא סתם חי בשביל לחיות. הוא לא חי בשביל לאכול ובשביל ללמוד כדי ללמוד. יש הרבה אנשים שלומדים ולומדים ולומדים ולומדים ואף פעם הם לא מפסיקים ללמוד עד שמתים והם לא מספיקים לעשות שום דבר עם מה שהם למדו והם שוכחים שהלימודים זאת לא המטרה אלא רק הכלי שבעזרתו הם סוף סוף יתחילו לעשות את מה שהם צריכים לעשות בחיים גם ככה זה בקהילה אנחנו לומדים בעצם בקהילה איך אנחנו יכולים לשרת את אלוהים איך אנחנו יכולים להיות Uh, ברכה בקהילה, אנחנו לומדים את זה. מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו, או שאנחנו עושים עם זה משהו או שלא עשינו את זה, והכל תלוי בנו. אבל מה קורה כשאנחנו חולים ואנחנו רוצים לשרת את אלוהים? אנחנו מתפללים ומבקשים שזקני הקהילה יבואו וימשכו אותנו בשמן. כי כל חבר קהילה חשוב לבריאות של הקהילה כולה. שמעתם את מה שאמרתי? כל חבר קהילה, אם הקהילה היא הומוגנית, אתם יודעים כמה כוח יש לקהילה שעושה מה שאלוהים אומר לה לעשות? כל אחד ואחד מהחברים בקהילה, שלא רק עסוק עם החיים שלו, ולא רק דואג לעצמו, אלא בעיקר דואג לאחרים בקהילה, אלוהים פועל בתוך החיים שלו. הבן אדם קם ואומר, מה אני יכול לעשות כדי לקדם את הישועה שלך? אני אשים אותך אלוהים אומר במקום הזה. Okay. אם אתה תהיה חולה, אל תדאג. תן לי לטפל בזה. אני יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות. אם אתה נמצא בידיים שלי, אתה בידיים הטובות ביותר. אבל מה המוטיבציה שלך? האם אתה חי כדי לחיות? חי כדי לאכול או לומד בשביל ללמוד? מה המטרה שלך בחיים באמת? Okay. תכלס, okay. מה המטרה שלך? Okay. תלכו ברחוב למטה בתל אביב, תשאלו אנשים okay. מה המטרה שלכם. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, מה המטרה שלך? מה המטרה? תגידו, אתם לא ישבת שמח. להיות שמח, או המטרה הסופית? להיות מאושר, נכון? המטרה הסופית ביותר. אתה עובד קשה, אתה מתאמץ, מזיע, מה? לאן אתה רוצה להגיע? זה סר. אה, אתה יוצא לפנסיה, נכון? בגיל 67 אתה כבר ככה, כבר לא יכול לזוז, ואז אתה יוצא לחיים. טוב, עכשיו אני מוכן... יש לי כבר הרבה כסף, אבל אני כבר אפילו יוגורט לא יכול לאכול, <laughs> לצערנו הרב. זה מצחיק, אבל יש מצבים כאלה בחיים. מה לעשות? מה לעשות? אנשים מגיעים למיליארדים, אבל יוגורט הם לא יכולים לאכול יותר. איזה טרגדיה. איפה, איפה בעצם הפרופורציה? איפה ההחלטה שלנו? לאן אנחנו הולכים? <laughs> מה, בשביל מה אנחנו לומדים? <laughs> בשביל מה אנחנו עובדים? <laughs> כדי לעבוד? אוכלים כדי לאכול? לא. יש לנו מטרה ואנחנו פה בקהילה לא בחינם. אנחנו יודעים שאנחנו בעולם הזה למען מטרה מסוימת. ככל שאנחנו נזכור מי אנחנו, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, ככה אנחנו בעצם נדע מה התפקיד שלנו. מה התפקיד שלנו בעולם הזה. אנחנו לא כמו אנשים ברחוב. אנחנו שונים מכיוון שאנחנו יודעים מה המטרה שלנו בחיים. האם באמת? או אנחנו רק רוצים לחשוב ככה. אם אנחנו לא מצליחים, זה כבר עניין אחר לגמרי, אנחנו צריכים לבקש כוח מאלוהים, אבל השאלה אם אנחנו באמת רוצים. האם אנחנו מאמינים בתחפושת, או האם אנחנו באמת באמת כמו שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה? האם הקהילה שלנו נראית ככה, או שהיא מפוזרת? איך אומרים? כל אחד לעצמו. קהילה של יום שבת. שכולם באים לקהילה, יושבים, אומרים שלום, אוכלים צהריים והולכים הביתה ולא רואים אחד את השני. אני הייתי רוצה שכל הכיסאות כאן היו מלאים. מדוע הייתי רוצה את זה? מכיוון שאין דבר יותר חשוב מאשר לשמוע את הקול של אלוהים. היום אנחנו קיבלנו הזדמנות לראות דרך הסיפור של חזקיהו, שנרפא בסופו של דבר וקיבל מאלוהים את מה שרק אלוהים יכול לתת. אנחנו ראינו את החשיבות בעצם שאלוהים נותן לזה. אלוהים לא נתן לחזקיהו חיים רק כדי שחזקיהו ימשיך לחיות, שלא ימות. היה לו תפקיד, אלוהים ידע את זה. אלוהים האריך את תקופת כהונתו. אפשר להגיד ככה? אתם יודעים מה זה תקופת כהונתו? אני לא אדבר בשפה גרועה מדי. אלוהים המשיך את השנים שהוא היה צריך להיות מלך. אלוהים אמר לו, אוקיי, עד כאן נגמר החוזה. זהו, אתה מת, זאת המחלה שאתה תמות ממנה. חזקיהו בכה, אני רוצה הארכת חוזה, חוזה ארוך יותר. אלוהים אמר, טוב בסדר, נאריך לך את החוזה בעוד 15 שנה. קיבל הארכת חוזה, אבל מה הוא צריך לעשות בחוזה הזה? לכל חוזה יש שני צדדים, נכון או לא? נכון? חזקיהו צריך להיות המלך, ואלוהים צריך להיות השליט הבלעדי בחיים שלו. הוא צריך להיות האלוהים, אוקיי? Okay? וחזקיהו צריך להמשיך בתפקידו. אם אלוהים מעריך את החיים שלנו, הוא לא מעריך אותם רק סתם כדי שאנחנו נבזבז את הזמן, אלא הוא נותן לנו uh, בעצם אפשרות להמשיך ולשרת אותו. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. אני מודה לאלוהים שיכולנו לשמוע אותו שעה בסך הכל, כמו כל יום רביעי, לא יותר משעה, אם תסתכלו בשעון. תוכלו לראות שעכשיו בדיוק שבע וחצי, כל כך מהר כי הזמן עובר מהר כשנהנים, וזה סימן טוב אגב, הזמן עובר לאט בבית סוהר. אם אתם רוצים שהזמן יעבור לכם לאט, תיכנסו לשבוע בכלא, אני מבטיח לכם, נראה לכם כמו שנה. מה? אלא אם כן אנחנו נבשר, יפה מאוד אנא! יפה, שבוע הבא את הולכת לבית סוהר. לא, אבל אתם יודעים מה, דורה כל הזמן הולכת לבית סוהר. אתם יודעים, דורה היא הולכת לבקר אסירים בבית סוהר. היא תספר לכם, עוד רבות יסופר, יתואר וידובר על דורה הנפלאה שלנו. על אלוהים הנפלא של דורה, כן. אני גם אכפתי בבית סוהר. אהה, אהה. או כמה טוב זה עושה, כמה טוב זה עושה לאנשים שמסתכלים על בן אדם חופשי, וואו, זה באמת דבר נפלא. זהו, אז שאלוהים יעזור לכם לקבל החלטה שתהיו לא רק שומעים אלא עושים. בואו נתפלל עכשיו ונודה לאלוהים. <coughs> לפניך, אבינו שבשמיים, אנחנו שוב משתחווים ומודים לך על השעה הנפלאה הזאת שנתת לנו הזדמנות להיות ביחד ולשמוע אותך עד כמה שאנחנו זקוקים לך. אנחנו רוצים, אבא, שתעזור לנו לפתוח את העיניים. שהעיניים שלנו, אבא, יהיו על התוכנית שלך, ולא על התוכנית של האויב, ולא לא על התוכנית של העולם, אלא על התוכנית שלך, על התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו בתוכנית שלך. תברך אבא את כל מי שהיה כאן. אבא, אני מבקש גם, כל מי ששומע את ההקלטה הזאת, תתגא באופן מאוד מיוחד בחיים שלהם. אני מתפלל, כי אני יודע שאתה שומע אותי, וגם את זה ששומע עכשיו את ההקלטה. בשם של ישוע המשיח, אבא, אני מבקש ממך ברכה על כולנו, שתברך אותנו, ואת כל ה... בקשות תפילה שאתה כבר יודע וכבר התפללנו אליך, אנחנו כבר עכשיו אומרים לך תודה רבה. תודה רבה על כל מה שאתה הבטחת ועשית ועל מה שאתה עושה. אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע המשיח, אמן. אוקיי, okay, עכשיו זה התור שלי לבחור שיר, והשיר הזה, שחן ינגן, אנחנו נשאיר אותו ביחד, שיר מאוד מאוד ידוע בעברית, אולי גם אתם מכירים, שיר... רגע, לא, זה לא אסע עיניי להרים, uh, תכף אני אמצא את ה... Uh, where are you? Uh, זה אולי. <עד> בינתיים עד שאני אמצא את השיר. <עד> <עד> <עד> לא, לא. Ah Greg Boy, man Hey, God Will I pour? אוקיי, okay. <coughs> השיר הזה מתהילים, פרק 34, פסוקים 13 עד 15, השיר, בעצם התהילים הזה, שואל שאלה, הוא שואל, מי האיש החפץ חיים? מי, מחפ... מי רוצה לחיות? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. בואו נקום ביחד ונשיר מי האיש החפץ חיים ערב טוב ומבורך, ובתקווה לראותכם שוב פה איתנו, ונשמע רק בשורות טובות. אמן. אמן. במיוחד מאלה מאל. מאל. מאל. שאנחנו מתפללים. שאלו, נכון שהם שרים? נהיה איש, אז שרים כל שני, נכון? כן. מה? כל שני. כל שני. אני, אני הייתי במגעלה ואני יודע. יודעת. אני <מחלה> יודעת. אז יופי, אז <מחלה> תקימי במגעלה. очку ственn um Acho que a chapa dela Alguém se cria mais e sem ошa יום שני, על... אמרתי, לא, לא, בוא נעשה ידע היום, יום שלישי. יש כבר <ביי> <אח> אחד <laughs> יום שני. ראשון, שני. וואו, נכתוב. הבעיה היא... רק לזכור בעצם שאתה מקבל השגרה... זה היה הרבה תפילות בברזיל לפני שבעה, חללנו הרבה הרבה הרבה הרבה אז עכשיו... O Lohaná me é Brasil. Aquele falado da Padá, como o Roca, e o que eu quero dizer é a Amazônia, a Amazônia. A Amon? É a Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. A quem? O Lohaná. O Lohaná. Eu vou dizer lá. Ok. A palavra logo aqui, ele mete-lo aí. נגיד להם, גם אני לא, נגיד להם, גם אני לא, אז יכול להיות שהם יבואו אחד להתפלל עכשיו ויכול להיות שהוא יבואו עם גבול ואח שלא רוצה לעלות אימא שלי רוצה לעשות עלייה. אימא של מי? שלי. ומה? בגלל שהיא נולדה פה, היא קטינה חוזרת. בגיל שמונים היא קטינה חוזרת. היא אמרה, מה זה קטינה חוזרת? אמרו שהיא קטינה חוזרת. מה תראו? ומה תסיים פה חדקה? נולד כמו קטינה חוזרת. והיא אומרת, מתי יש לך בישראל? לפני שמונים וארבע שנים. שלא היה, שלא היה סליחה. לא היה סליחה. תהיה חתולת לידה שהיא נולדה בישראל. כן. ב-1932. בישראל. עוד לא היה ישראל. זה היה משהו מנדטורי. אבל היה פלסטינה. מי שואל? הייתה פלסטינה, פלסטינה. הייתה פלסטינה. מי שואל? בישראל האחרונה? מה אתה נולדה שלוש שנים? מתי הייתי ואתה חזרתי? את הכי טובה והיא הכי ותיקה בארץ במניירה. את בטוח שאת מכירה. סולל בונה. זה הראש שלי עכשיו. וואו, סולל בונה זה חלק. לא יודע אותו מחוץ ואני לא רוצה, אז נתפלל שלא יהיה לחוץ כולם, אתה לא באתם לפה. לא, אני הגעתי עכשיו. נכון, זאת הבעיה, זאת הבעיה. אמרו לך שהם מוצאים אותך מחוץ לארץ. לא, הם היו לטינאמריקה, יכול להיות פה. אז באת לברזיל, באת לברזיל, זה כבר קרה, זה לא קרה ראשונה. לא, אבל אני לא היוצאה. לא, רק שהוא הבין. אני, כשבאתי לפה, שלחו אותי בגרושים עיר. אני, העולם היינו במייסד, בביתו טוב, לפני שעמים, לפני שעמים, ואחרי זה חזר, אחרי זה חזר, עוד פעם. אוקיי, שמעתי. אני לא יכול להסכים איתך, אני אני מעדיף שאתם תשארו פה. די, מספיק. לא, לא, הם, הם נשארו. אני קיבלתי האוטו היום. אין לי בעיה. רגע, נגיד, נעשה ברכה על האוטו. אוקיי. אוקיי, גם חן רעב, אני רוצה לקחת אותו. אתה לא חיבית את זה עדיין עובד?